Kedves testvére, kezdjük el a mi esti Istent is szeretünket a 42. Zsoltár első versével, Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Már olyan nagyon megszoktuk azt, hogy a te elé lépünk, és olyan nagyon sokszor mondottunk már néked olyan dolgokat, hogy könnyörülj meg rajtunk, meg hogy bocsáss meg minékünk, meg hogy ami mi nyomorult lelkünket vedd a te szerető irgalmadba, úgy, ahogy az elé itt ebben az énekben is énekeltük, sokszor hallottunk már a te bűnbocsátó kegyelmedről, szeretetedről, irgalmadról, hogy Urunk, már-már szinte megszokottá válik. Szinte pirulás nélkül tudunk előtted bűnt vallani, szinte belső remegés nélkül tudunk a te szent színed elé odaállani, talán azért is, mert nem is érezzük át igazán ennek a felséges ténynek a borzongató valóságát. Hadd kérjünk hát most téged, hogy ezeket a nagyon jól ismert dolgokat, mint bűnbánat, kegyelen bűnbocsánat, durunk a számunkra mostani élővé, igazzá, valóságosá és a te jelenlétedben való állásunkat. durunk olyanná, hogy átremegjen a lelkünkön a boldog tudat, hogy itt vagy, és együtt lehetünk veled. Így kérjük a te áldásodat erre a ma esti Isten tiszteletünkre, Jézus érdeméért. Amen. Kördös testvérek, szeretném folytatni tovább a gazdagról és Lázárról szóló példázatnak a magyarázatát, tehát a Lukács evangéliuma 16. részének 19. és következő verseit olvasom föl, amit a gyülekezet ülve hallgasson végig. Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és fagyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy lázár nevű koldús, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala gazdag asztaláról de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghalt a koldús, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kedelébe. Meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kedelében. És ő kiáltván mondta, atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy Márcs az ő hegyét a vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem elánkban. Monda pedig Ábrahám, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett mi köztünk és ti köztetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Csak eddig olvasom egyelőre testvérek, mert a Isten is éltetés úgy akarja, majd a példázatnak a soron következő részét a jövő hónapban szeretném elmondani. Mostan azt hadd mondjam testvérek, azzal hadd kezdjem, hogy ennek a pillvázatbeli gazdag embernek az egész történetén végig húzódik egy rettenetes szó. Ez a szó így hangzik, hogy későn. Bizonyára minnyáján éreztük már azt a borzongást, amit ez a szó, hogy későn vált ki a lelkünkből. Például, amikor valakinek sürgősen el kellett volna utaznia valahova. Pár perccel, vagy talán akár csak pár pillanattal később érkezett ki az állomásra, mint ahogyan a vonat elindult. És ilyenkor az ember tehetetlenül nézi a távolodó vonatot, amint egyre elérhetetlenebbül halad ki az állomásról, és keserű önváddal gondol arra, hogy miért nem indult el hamarabb. Akár csak pár perccel hamarabb, vagy miért nem sietett jobban hiszen pillanatokan múlott, és akkor elérhette volna még a vonatot, de most már késő. Igaz ugyan, hogy ezt a késedelmet még jóvá lehet tenni azzal, hogy legfőjebb bevárja az ember a következő vonatot, és azzal, ha elkésve is, de mégiscsak megérkezik oda, ahová akart. Vannak azonban a mi életünkben olyan késések is, amelyeket nem lehet ilyen könnyen jóvá tenni, amelyeket nem lehet így pótolni. Például egy nagyon kedves jó barátomra emlékezek mostan testvérek, aki hosszú időn keresztül haragban volt az édesapjával. Mindig csak halogatta a kibékülést, míg azután egyszer a levelet hozott a pósta a falujából, amelyikből megtudta, hogy az édesapja hirtelen meghalt. És akkor ez a fiú keserű önváddal gondolt arra, hogy íme most már soha többé nem tud beszélni az édesapjával. Soha nem tudja neki többé elmondani azt, amire pedig olyan nagyon készült, és olyan hosszú időn keresztül készült. Mindig marad egy elintézetlen ügy a lelkén, amelyet, mint egy fájó terhet végig kell hordozni az életében szakadatlanul. Örökre elkésett egy bocsánat kérése. Velem is előfordult egyszer, hogy haldoklóhoz hívtak ide a János kórházba. Emlékszem, leá éppen bibliaórát tartottam, azt gyorsan befejeztem, és azután siettem a kórház felé. És éppen abban a pillanatban, amikor rátettem a kezemet a kilincsre, és benyitottam a megfelelő korterembe, pontosan abban a pillanatban szenvedett ki a beteg. Estérek, még a mai napig is érzem azt a döbbenetet, ami végig borzongott rajtam, arra a tudatra, hogy elkéstem. Talán későn hívtak, vagy talán a betegnek jutott eszébe későn, hogy még akar valamit mondani, mielőtt elhagyja ezt a földi világot. Mindegy, belém fájdult az a rettenetes érzés, hogy ezt a késedelmet soha többé nem lehet jóvá tenni. De kedves testvérek, mindenféle késésnél a leggyötrőbb késés az, ami itt áll előttünk ebben a történetben, a gazdag és a Lázárnak a történetében. Ez a példázatbeli gazdag ennek a, ennek a szerencsétlen embernek az egész pokoli kínját szinte össze lehet foglalni, és érzékeltetni lehet ebben a képségbe esett fölkiáltással, hogy késő, késő. Ez az ember örökre elkésett valamivel, ami pedig az életet jelentette volna a számára. Az örök életet jelentette volna a számára. Elkésett a bűn bánatta. Nézzétek testvérek, itt olvassuk a történetben, hogy amikor ez az ember látta Lázárt távol a mennyei dicsőségben, és ugyanakkor látta önmagát a legretteletesebb nyomorúságban. Tehát mondjuk úgy, hogy amikor az egész elrontott életének minden súlya pokoli gyötrelemként szakadt rá a lelkére, és az gyötörte, akkor egyszerre el az ember olyat kezd csinálni, amit azelőtt talán soha se tett. Imádkozott. Méghozzá kegyelemért könyörögve imádkozott. Így imádkozott, hogy atyám, Könyörülj rajtam! Hallottátok, így olvastam a Bibliában, így mondott a Jézus, Atyán, könyörülj rajtam! Tudjátok, hogy ez a legszebb imádság? Ez a bűnbánó embernek az imádság. Mert ebben benne van az, hogy átérzem mélységesen a magam teljes méltatlanságának a tudatát. Azt is érzem, hogy menthetetlenül el vagyok veszve. Semmi érdemem nincs, amire hivatkozhatok még egyáltalán az Isten előtt. Nem tehetek semmit már a magam megmentése érdekébe. Csak egyet tehetek még azt, hogy könyörgök. Az, hogy megpróbálok még belekapaszkodni az Istennek a kegyelmébe. Atyám, könyörülj rajtam. Én így imádkozott ez a saját nyomorúságát és elveszett voltát most már ilyen nagyon világosan látó lélek. De milyen rettenetes dolog az, hogy csak oda lát az ember ennyire világosan, és itten nem látja ennyire világosan a maga nyomorúságát és hitványságát. De hát így imádkozott, hogy atyám könyörül rajta. Ugyanúgy imádkozott, ugyanazokkal a szavakkal imádkozott, ahogyan emlékeztek rejá, egy másik valaki is. A Jerikói úton az a vakkoldus, az is pontosan ezekkel a szavakkal, ezzel a sóhajtással támolygott oda Jézus elé, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És az egyiken megkönyörült az úr, a másikon, Szinte alig merem kimondani. Ne. Ne. Miért? Hiszen egyformán imádkoztak. Egyformán szívvel, lélekkel imádkoztak. Egyformán kétségbe esve könyörögtek. Ugyanazokkal a szavakkal imádkoztak. És mégis. Akár mennyire hasonlít is a két imádság egymáshoz, mégis egy egész világ választja el őket egymásról. valóban egy egész világ, mert az egyik, a vakkoldúsé ezen a világon hangzott el, a másik, a gazdagé a más világon, a túlvilágon hangzott el. És ez az óriási különbség a két imádság között ha legalább még akkor tudott volna így, ilyen igaz bűnpánattal könyörögni, mielőtt átlépte volna még a halálnak a küszöbét, akkor még nem lett volna késő. Hiszen tudunk egy olyan esetről is, ugye emlékeztek rá, amikor egy másik, igazán nagy bűnös, egy gonosz tev, akinek a lelkém gyilkosságoknak a védke száradt, életének a legutolsó pillanataiban Próbált belekapaszkodni egy halk sóhajtással az Istennek a kegyelmébe, és megkapta. Jézus azt mondotta neki, még ma velem leszel a paradicsomban. Ez a gazdag is, ha még akkor kiáltott volna, akkor még nem lett volna a számára késő. De most már késő. Késő, Mert testvérek, akinek akkor jut eszébe Isten bűnbocsátó kegyelméért könyörögni, amikor már lezárult mögötte a halálnak a kapuja, akkor minden bűnbánatával, minden könyörgésével, minden újrakezdési lehetőségével beleütközik egy rettenetes ténybe, abba a borzalmas ténybe, amit ez a szó jelent, hogy késő. Nem tudom, érzitek el, hogy milyen nagyon világosan adja tudtunk a Jézus azt, hogy van egy határ, ahol lezárul a kegyelemnek az ideje, és ahol kezdődik az ítéletnek az ideje. És hiába van sok mindenféle okkult tanítás arról, hogy az embernek a lelke a halál után esetleg újra testet ölthet, és megismétlődő élet sorozatokon át föltökéletesedhetik a legmagasabb rendű életformára. Vagy hiába van más olyan tanítás, hogy az embernek a lelke a halál után bizonyos tisztító tűzben még esetleg vezekelhet a földi bűnökért. Jézus azt mondja, hogy nem. Jézus, az egyetlen, aki onmét jött, és aki egyedül hiteles arra, hogy az ottani dolgokról nekünk igaz tanítást adjon. Ő azt mondja, hogy Istennek a kegyelmét vagy elfogadja valaki, vagy elutasítja valakit. Erre pedig ideje és alkalma itt és most van ebben a földi világban. Hallottátok, hogy szól az íge? Mi közöttünk és ki közöttetek nagy közbevettetés van, úgy, hogy akik akarnának innét oda átmenni nem mehetnek, sem azok onnét ide át nem jöhetnek. Tehát mindenféle más egyéb tanítás csak arra való, hogy az ébrevező lelkiismeretet elaltassa az emberben, és a benne bízó embert megcsalja. Ó, hogy áhítozzat! Ez a szerencsétlen ember az Isten bűnbocsátó kegyelmét. Én mi így könyörök. Uram, bocsásd el, Lázár, hogy márts az ő újjának hegyét a vízbe, és űsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem ebben a lángban. Tehát valami szörnyű égő szomjúsággal vágyakozik a bűnbocsánat után. Semmi más után, csak egyedül a bűnbocsánat után. Mert testvérek, amikor a vádoló lelkiismeret éget valakit, és amikor a bűntudatnak a lángjai gyötörnek valakit, akkor nem használ a világon senni. Nem használ az, hogyha valaki megpróbálja megnyugtatni az embert, és bagatelizálja a védkét. Nem használ az, hogyha önmaga mentségeket keres. Nem használ az, ha mást Nem használ, hogyha pszichológiailag kielemzi magában a saját hitványságának az okait, nem használ még azt se, hogy ha igyekszik jóvá tenni, semmi, semmi más nem oldhatja ezt a gyötrő szomjúságot, ezt a gyötrelmet, a lelkismeret vádjának a gyötrelmét. Csak egyedül egy valami enyhítheti, az Isten bűnbocsátó kegyelme. És hogy milyen drága ez a kegyelem, és hogy mennyire igazán fontos, és mindennél fontosabb ez a bűnbocsánat, Imi látszik abból is, hogy csak egy cseppnyit akarna megízlelni belőle. Csak annyit, amennyi, amennyi víz rátapad az ember újjának a hegyére, akkor, amikor belemártja a vízbe. De még ennyi sem jut már annak, akiben, akiben későn támad ez a szomjúság. Már nem. Egy ilyen cseppnyit. Az sem. Jézus azt mondotta egyszer, ha valaki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szolgőzik. Ebből az következik, hogy ha valaki abból a vízből nem iszik, idejében, amit Jézus ad neki, az soha örökké nem tudja többé oltani a Minden gyötrelemnél rettenetesebb gyötrelem az, amikor valakiben későn gyulladt föl ez a szomjúsát, amikor valaki elkésve fordul az Isten felé, és elkésve akar belekapaszkodni Jézusba, késő, amikor már nem elérhető a számára, érzitek ennek az igének a hallatlan erejét, még megtalálható mert van egy időpont, az ilyen túl nem található meg. Hívjátok ők segítségül. míg közel van, mert jön egy olyan időpont, amikor ott van az a nagy közbevettetés levődé, áthidalni. Nem tudom, hogy föl tudjuk-e fogni, kedves testvérek, és az a hallatlan kiváltság az, hogy nekünk itt most még ezt kiáltja Jézus felénk, aki szomjúhozik, jöjjön! és aki akarja, vegye az életnek a vizét ingyen. Mit nem adott volna ez a példázatbeli gazda? Az egész pompában eltöltött életét szívesen odaadta volna azért, hogy csak még egyszer hallaná ezt az isteni hívást, és engedelmeskedhetne néki. Jöhetne és vehetné az életnek a vizét ingyen. Tehát az is következik ebből, kedves testvérek, hogy a legelrontottabb élettel is oda lehet még menni Jézushoz, amíg nem késő. Ami nem késő. És azt is hadd mondjam meg, hogy hogyan juthat el egy ember igazán egészen Jézusig. Hogyan juthat el egy ember odáig, hogy Istenek a bűnbocsátó kegyelme, amiről olyan nagyon sokat beszélünk, igazán élő valósággá és fölszabadító élményé váljék a számára. Nos, tehát egy nagyon egyszerű, és mégis egy nagyon nehéz művelet állt. Mégpedig a lelkünket terhelő bűnöknek a megvallása állt. Így is van megírva a Jakab Akostól könyvéből, hogy valljátok meg bűneiteket egymásnak, hogy meggyógyuljatok. Valjátok meg, megvallani. Testvérek, ez valami más dolog, más dolgot jelent, mint, mint elmondani az embernek a maga problémáit, mint kibeszélni az embernek azt, ami a szívén fekszik. Ez valami egészen más dolog. Minden ember vágyik arra, hogy egyszer úgy jól kibeszélhesse magát valakivel, egy megértő lélekkel. De ez még nem az, amit az apostol így mond, hogy valljátok meg a ti bűneiteket egymásnak. Más dolog a problémáinkat elmondani valakinek, és más dolog a bűneinket megvallani valakinek. Az egyik jól esik, a másik végtelenül nehezemre esik. Az egyikre vágyakozik bennem a lélek, a másik ellen a végsőkig tiltakozik el bennem az énem, mert megvallani azt jelenti, hogy vállalom a bűnt bűnnek. És leleplez. Nem vállalom vele többi a szolidaritás, nem rejtegetem, nem dédelgetem, nem fedezem többé, hanem néven nevezem, és ezzel mint egy megfogom, és kiteszem magamból. Kiemelem a lelkemből. Nyilvánosságra hozom. Megvallani azt a készséget fejezi ki, hogy kész vagyok most már leszámolni vele. Nem akarom többé megkürni magamban. A bűn szereti a sötétséget, szereti a fedezéket. Most amikor az ember megvalja a bűnét, ezzel mint egy elárulja a benne lévő gonoszt, leleplezi annak a munkáját, mégpedig az Isten előtt, a bűnt gyűlölő Isten előtt. Nem csoda, hogyha irtózik tőle minden lélek ösztönöse. Azért nehéz dolog a bűnvallás, mert ott nem lehet mellé beszélni ott nem lehet mást okolni, ott mindenki a maga egyéni bűgnével lép közvetlenül az élő Istennek a színe előtt. Mindenki a maga személyes számadását viszi oda, és ha valaki meg akar gyógyulni, ha valaki igazán új életet akar kezdeni, akkor ne mentegesse magát, ne találjon enyhítő magyarázatokat a saját hitványságaira, ne okoljon mást, ne a más bűnét vallja meg, mert azzal nem meg semmire. Hanem a bűnei, a saját bűnei vigye oda az Isten elé, vallja meg néven nevezve mindent, amit az Isten bűnített benne. És az is jó dolog, ha egymásnak valljuk meg a bűneinket, ahogy az apostol mondja, tehát egy másik megértő, imádkozó, hívő testvérnek, illetve annak a jelenlétében az Istennek, de annak a jelenlétében, mert egy ilyen testvérnek a jelenléte segít ebben a rettenetes nehéz bűnvallásban, ebben a nagyon nehéz műveletben, egy testvérnek a jelenléte, testvérek, amikor az ember bűnvall, valóságosabbá, érzékelhetőbbé teszi, a saját bűneinknek a fertelmességét és a láthatatlan Istennek a jelen valóságát. Mert még olyan szemtelenek vagyunk testvérek, és olyan orszátlanok vagyunk, hogy az Isten előtt pirulva merünk bűnt van. De ha ott ül egy másik valaki, amikor te a bűnödet vallod, akkor ég az arcodon a pír, a szégyen. Tehát a bűnünknek az igazi súlyát akkor érezzük át, amikor egy Másik testvér jelenlétében valljuk meg azt az Istenet. És segít az Isten jelenlétét is érzékelhetővé teli. Tehát, mint egy segít érzékeltefi azt, hogy az Isten nem egy eszme, nem egy gondolat, hanem élő valóság, olyan jelenlévő és mindent halló valaki, mint ez a segítő testvér itt mellettem. Ezért mondja az apostol, hogy Halljátok meg a bűneiteket egymásnak, és hozzáteszi, hogy meggyógyuljatok. Mert, testvérek, az igazi bűnvallás mindig azt jelenti, hogy az ember leplezetlenül lép közvetlenül az élő Istennek a színe elé. És azt már én tapasztalatból tudom, hogy ahol egy ilyen igazi Isten előtt való állás történik, ott mindig gyógyulás is történik. Ez a gyógyulás éppen az, amire ez a gazdag, ez a példázatbeli gazdag olyan etedő szomjúsággal vágyódott, vagyis a bűnbocsánatnak a csodája, a kegyelemnek a fölszabadító ereje. Tudjátok, testvérek, én már rájöttem arra, tudjátok, hogy mi akadályozza az Isten bűnbocsátó erejének az életünkbe való beáradását, nem a bűneink, hanem azt, hogy nem akarjuk, vagy nem merjük megvallani a mi bűneinket őszintén és nyíltan. Mert ha valaki már megvallotta, akkor már semmi akadálya nincsen többé annak, hogy Jézus megváltó halálának és feltámadásának a gyógyító erői, mint egy beáradjanak az életébe. Ha megvallod a bűnödet, akkor egyszerre konkréttá válik a bűnbocsánat, mert akkor már tudod, hogy mit bocsátott meg az Isten hogy mit engedett el, milyen adósságodat engedte el az Isten. Ugye a bűn megvallása nem egyéb, mint az életünk beteg sebének, a fülpakarása és tartása az Isteni kegyelem sugarába. És akkor az Istennek a bocsátó szeretete éppen ott gyógyít, éppen az gyógyítja, ami beteg volt, ami fájt, ahol vérzett az élet. Bűnvallás által tesszük bele egész önmagunkat az Isten újjáteremtő szeretetébe. Igen, testvérek, azáltal gyógyulunk meg, minnyájlan azáltal gyógyulunk meg, hogy az Isten megbocsát. Egyedül az Isten kegyelme, az egyetlen gyógyszer minden ember számára. Tehát azáltal gyógyulunk meg, hogy Isten mindazt a hitvánságot, amit, amit mi megvallottunk neki, Úgy megbocsátja, mintha soha nem is lett volna. Mintha soha meg se történt volna. Kitörli az életünkből. Megszabadít az emlékétől, a vágyától, a terhétől, a hatalmától. Pár évvel ezelőtt jelent meg a világ könyvkiacán egy könyv, egy orvos írta, és ez az orvos azt állítja ebben a könyvben, hogy minden emléknek valami meghatározott helye van az agy És tulajdonképpen egy egész picikek is operációval egy-egy emléket, ami fáj, ami kellemetlen, el is lehetne onnét távolítani, elvileg. De gyakorlatilag nem. Ha gyakorlatilag is megoldható lenne ez a műtét, én azt hiszem, hogy rengeteg ember keresné föl az ilyen orvost. Nos, atyám fiai, én tudok egy orvost, aki ezt a műtétet végre tudja hajtani. Van egy orvos, aki minden gyötrő gondolattól, emléktől meg tud szabadítani. Ezt az orvost úgy hívják, Jézus Krisztus. És ez az orvos éjjel-nappal rendel, ingyenes rendelése van. Még az árát is ő maga fizette meg. Előzetes bejelentés nélkül mehet hozzá bárki. És aki őszinte bűnvallással jön oda hozzá, biztos tudom, hogy megtapasztalja, hogy a lelkiismeretet szabadul minden tehertől, ami olyan régóta gyökörte már. És ez ezt nem én mondom. Isten igényeként halljátok, amit idézek a Bibliából, Zonró szóra, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamiságtól, mert Jézus Krisztusnak a vére megtisztít minket minden bűntől. Ezt az Isten Úgy fogad, mint az Istennek a szabát. És ez az testvér, ami most még nem később. És tudjátok, egy ilyen lelki nagy után újra lehet kezdeni egy egész életet és egy ilyen nagy tisztulás után van az, hogy az embernek szabad, hogy az ember akar, hogy az ember tud megváltottan élni, és munkálkodni a többi emberek között. És a bűnbocsánatnak a nagy élménye után van az, hogy sokszor még testileg is hatni kezd a Krisztus megváltó ereje. Úgyhogy lecsendesedik a nyugtalanság, lecsendesednek az ideget, megszűnik a fölösleges gyomorsak, normalizálódik a vérnyomás, mihentetővé válik az éjszakai álom, titokzatos, megmagyarázhatatlan betegségek, gyógyulnak meg az emberben. Hát persze, hiszen Rendbe jön az élete, az Isten, az örök rendel. Ennek a példázatbeli gazdagnak az egész tragédiája, benne van ebben az egyetlen szörnyű szóban, hogy később, neki már később, de meg, hogy nekünk is késő legyen egyszer. Most még nem később. Csak átne vígy valamit azon a függönyön, a halálon, az örökké valóságban, amit itt le nem tettél, mert itt még leteheted. Csak átne vígy magaddal valamit oda. Mert életed minden hitványságával jöjj oda Jézushoz. Én is azt csinálom testvére, mindig újra. Valj meg mindent őszintén, hogy meggyógyulj az ő bűnbocsátó kegyelmének az ereje által. Ma még minnyáján kiálthatjuk azt, amit ez a bibliai gazdag már későn kiáltott, hogy atyám, könyörülj rajtam! Így jöjj rendbe, Istennek! Amen. Át a csodálatos, felséges kiváltságát ennek a ténynek, hogy most minél kiálthatunk, hogy könyörülj rajtunk. Engedt hogy minnyájunknak a szíve mélyéből hadd jöjjön az őszinte könyörgés. Uram. Úgy, ahogy a Zsoltáros könyörgött. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint. Irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen mosd ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből, tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet és az én védkem, szüntelen előttem forrad. Egyedül te ellened védkeztem, és cselekedtem azt, ami osz te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Tisztíts meg engem, izsóppal, és tiszta leszek. Moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallas örömet, és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim amelyeket összetörtént. Rejtsd el orcádat az én védkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újjítsd meg bennem. Ne el engem a te orcád előtt, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak az örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szálljan a te dicséretedet, a töredelmes és bűnbánó szíved. Ó, Isten, te nem veted meg. Áldott legyen érte a te szent neved. Amen. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkezhet. És ne minket kísértésbe, te szabadíts meg minket a gonosztól mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.